Det här avsnittet av Par i Pixlar är sponsrat av tv-spelsbutiken Spel och sånt. Det stämmer. Och vart kan vi hitta dem? På spelsont.se. Men vi tycker ju att ni ska gå till Nortelje där det liksom den fysiska butiken finns. Och det finns ju inte många liksom fysiska spelbutiker som har den här personliga prägen kvar. en utan... Genuin spelbutik. Ja, exakt. För nu är det ju liksom mer så här stora kedjor och sånt. Exakt, det är opersonligt nu för tiden. Ja. Men vill ni har liksom en genuin, äkta spelbutik och lite skydd från solen och en sån här varm vecka och tycker jag absolut att ni ska ta en liten tripp till spel och sånt i Norrtälje. Tack så mycket. Spel och sånt. Hej Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 96 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spels-podcast-par i pixlar. Med mig, Robin, och mitt emot mig sitter min bedårande, svettiga fru, Filippa Hej. Hej. Nu, idag, ja. så sitter vi i bara mässingen och spelar in. Ja, nästan. Du gör det, jag Ja. Du är lite mer klädd på det. Lite mer. Men du, ja. 96. Ja. Det ligger rätt bra i mun Ja, det är snart 100 alltså Ja, det är det jag menar Vad ska vi göra på Vi hundra? Äh, jo, vi vet typ, men vi kan ju inte avslöja det riktigt än Nej, Nej Vi, vi har lite idéer ja, ja, och ni kommer behöva att liksom titta på våran så här, Instagram och Facebook kanske När det börjar närma sig för att liksom Inte gå miste om den här grejen För det kommer att kommer bli ganska trevligt Vi kommer bjuda er på en hejdundrande resa Ja, typ <laughs> Hur Är det varmt idag? Ja, alltså fy. Jag, det är så varmt att jag vill krypa in i ett frysfack och lägga mig där tills Löven faller ner. Ja, som. Karola Kar ja. ja Carola? Vad har vi på Karola? Vad tycker du om Karola? Äh. Äh. Alltså jag, jag tycker att så här, hon är ganska harmlös. Ja. Jag tycker att hon är lite cray cray, men eh, det finns värre. V vad är cray cray? Crazy. Okay. Ja. Mm. Lite, lite galen, lite fundamentalistisk här, men. Äh. Livets ord, va? Ja, jag tror det. Ja, spännande. Jag kan inte så mycket om dem, så jag ska inte säga någonting. Nej, nej, nej. men det är samma här. Det är, vi konstaterar att det var varmt idag i alla fall. Fan, det, det, <laughs> jag, jag, det har varit så varmt att jag, istället för att kolla på fotbollen, eh, VM-fotbollsfinalen var ju idag, men jag i den, för det var för varmt. Jag liksom åkte till Lidl istället och köpte den billigaste läsken jag kunde hitta i en, den största liksom, möjliga kvantiteten jag kunde hitta för... Liksom, Billigast pengar. Ja, jag köpte läsk Slant. för 400 spänn idag. Ja. Men eh, det är fan värt. Det är 30, 31 grader utanför dörren här och det ja. är fan mig svenskt av mig att säga att det nu inte längre är lagom varmt. Ja, precis. Man får faktiskt tycka. Jag, jag, jag avskyr när folk liksom påpekar det här. Sluta gnäll. Snart kommer vintern och då kommer vi älska sommaren Lä, lite. Mm. Men... Vi är inte vana vid sånt här väder. Kan Nej. man få ha lite lagom? Kan vi ha 25 grader? Jag vill ha lite mellanjurk Sverige. Jag vill inte liksom behöva droppa på vägen till affären. Nej, det är lite äckligt. Det är så här svenskt så här på sommaren, så är det 24, 25 grader och vind. Ja, det är härligt. Det är svenskt. Det är härligt. Det är, är nog fint i det. Men vi har vi har fönstren. Var fönster i eh, hela vårt hus är, är eh, Öppet. Så att det kanske liksom läcker in lite ljud av barn ute i lekparken Precis och det, och det. är nästan liksom så att ni kan känna grilloset mm. i era egna näsborrar för det är liksom sommarn är precis utanför här. Ja. Så det läcker in lite. Ni kanske hör fiskmåsarna också. Ja. Dödens fågel eller människor som går förbi. Det är också. Jag hatar ja. fiskmåsar. Ja, de är äckliga. Här om så skulle vi eh, eh, ha lite trevlig ja, kvalitetstid med vår familj liksom tog med lite överblivet bröd och skulle kasta åt de där otacksamma fåglarna och de bara attackerade oss och jagade oss fler meter. Ja, är, och skulle ha jag hatar dem alltså. Ja, de är vi fick vidriga. ju vi fick ju fly från parken. Uskräckliga jävla ja, de är djur alltså. Äckliga speciellt usch. de där chokladdoppade. De är värst. Trutar. Nej, det är fiskmåsar Aha. tror jag. Det är liksom en de... skrattmås, skratt. skratt, Skrattmåsar ja. ska mm. Uff, men eh, det är inte fåglar och sånt vi ska prata om idag i, i, i vår podcast. Och inte den klaustrofobiska värmen heller. Nej. Utan vi ska ju faktiskt prata om... Det här är ju ett musikspecial, tror ja, du eller ej Trots exakt. att vi sitter här och babblar på som bara den. Vi ska ju faktiskt eh, spela underbar musik idag. Mm. Otroligt, otroligt bra musik. Ni anar inte vad som väntar. Säg på det. Det är en, lite, det är en liten potpurri av the best of... That there is. Ja, men är det inte lite så här när man spelar ett spel att när man väl liksom gör resan mm. så eskalerar allting. Mm. Svårighetsgraderna, fienderna blir mer intensivt och musiken blir ju också bättre och bättre. Ja, det är nästan lite så. Och sen kommer man då till den här slutbossen eller liksom en eh, bossfight mm. i mitten av spelet och musiken är så här super, super episk. Den berättar för dig att nu händer det. Ja. Shit's going down. Och vi... Vi gjorde ju ett avsnitt tidigare när vi pratade om bossar som ett samtalsämne. Så ni får väl liksom se den här musikspecialen lite som ett komplement ja. till det avsnittet. Nu blir det istället fokus på musiken, liksom musiken som, som man, man hör när man möter liksom en, ett visst antal bossar i olika spel och sånt. Ja, Så att, precis. Det här ja. är musikspecial, bossar. Ja, exakt. Om vi inte har sagt det redan. Nej, exakt. <här> musikspecial, tema, boss. Um, men jag tänkte på en sak. Alltså... Ja. Jag har funderat på om jag, om jag ska gå med i en skytteklubb. Vad? Ja. Är det här ditt pappasjent? Vadå? Du. att en... gå med i en skytteklubb. Pappa. Jag har hört att man kan träffa många nya vänner. Alltså jag typ fattar den inte först. Träffa många nya vänner. Ja den var ju fin. men vad då nya? Nej den var dålig Nej den där är typ en av de roligaste Nej den där gjort. var riktigt dålig Varför ska man gå med i en skitteklubb, man kan träffa många nya vänner Vi <laughs> det är skitroligt ja, det är ja, den det är är ja den är jättekul Ja den var bra Ska vi köra en första låt Eller vad säger du? Ja gör det då. Får jag börja? Jo. Ja um, vi, jag har ju, vi kan säga så här också Att vi har ju valt ut tolv eh, låtar vi har valt fem låtar var och sen har vi tagit endast två lyssnarlåtar. Oh, okay. Vi fick in jättemycket bra tips på Instagram och på vår Facebook. Jag tycker ni ska gå in och gilla oss där och där får ni se vad alla ni lyssnare önskade för låtar. För det finns ju liksom en hel kavalkad med önskelåtar där som gör att man liksom har en det är egentligen en playlist för en hel dag med bara skit asen awesome musik. Men vi var tvungna att liksom dra vår gräns någonstans. Vi valde två önskelåtar. Sen har du och jag valt fem låtar var. Men ja, det, det, det är jättesvårt att välja. Liksom. Och jag tror att många av de låtarna som du och jag har valt har även lyssnarna liksom önskat. Så jag tror någonstans att typ alla ni som lyssnar kommer bli nöjda. Ja, det är um, jättebra musik. Ja, vi börjar med en låt ifrån Mega Man 6 nämligen The Last Battle. The Last battle, battle. Battle? Hur säger man? Battle. Battle. Ba battle. Ja. Battle. battle. Den sista striden från Mega Man 6. Eh, eller då Battle with Wiley. Eh, Wiley. Wiley? Wiley. Battle with Wiley. Det beror på vilken liksom, version av översättningen man tittar på där. Mm. Eh, Gällande cool låt. Den, den, får ju en, eh, den pumpar ju upp den här boss eh, fights adrenalinet i snoppen tänkte jag säga. Vad kom för det? Det, var, det var, jag tänkte säga. Jag tänkte säga, säg inte snoppen, säg inte snoppen. Så säger jag det ändå. Förlåt. Den, den pumpar upp boss adrenalinet där. Om man blir så här, man blir så härligt Snoppen diggar i takt. Det här är en sån här låt som jag tänkte säga att, vi skulle, att jag skulle ha spelat i Mega Man musikspecialen, men sen så sparade jag den till typ nu. Den här låten är skriven av Yuko Takahara och jag vet inte vem det är så jag tänkte inte säga någonting om den personen heller informativt. Ja, ja. men Mega Man funkar alltid. Ja. Alltså alla låtar, all musik i Mega Man känns ju som en episk bossfight. Mm. Egentligen. Till och med de här lite udda spelen som Mega Man Battle Network till exempel, som typ fyra personer i Sverige kanske har spelat. De har också jävligt bra musik. Man har alltid lyckats att klä in den blå bombarens spel i Bra musik på något märkligt sätt Man har, Nej, haft, det är man har haft jättemånga kända kompositörer Som har liksom jobbat på den här serien Som har liksom blivit kända i och med att de typ har debuterat I att göra ah. ett Megaman-spel Ja, ah. eh. ah, det verkar vara en bra debutscen Och ah. framförallt då viktigt att de alla Följer samma röda tråd mm. Men det märkliga är ju också att Om man lyssnar på en låt från ett Valfritt Megaman-spel så hör man att Ja, ah, det här måste vara från Megaman Fast typ ganska alla Megaman-spel har ju olika kompositörer Ja, ändå, men det är skickligt. Det är jättemärkligt ja, hur det har blivit så. Det var någon som liksom satte normen för hur en Megaman-låt ska låta. Det är superviktigt. Annars det är typ... känns det ju inte som eh, ett megamän Nej, men exakt. Det, det är typ det. Och det, det är typ som, jag brukar säga det, att Megaman-musik Mega är liksom metal fast i åtta bitars. Då, ja, då men det är, är ganska ja, bra, faktiskt. Det är ganska samma så här, struktur och allting. Så. Ja, exakt. Faktiskt. Hård rock. Hård rock. Mm. Ska vi eh, hoppa vidare till nästa låt? Ja, men jag tycker det. Vi går raskt mm. framåt och nu... Nu går vi in på ett väldigt väldigt älskat spel som heter Chrono Trigger och låten heter Love Us. Jag har valt alltså att låta love us från spelet Chrono Trigger. Och ja, ni ser ju, här lägger vi ribban. Det är ganska bra låtar på en mm. gång liksom. Eh, du har spelat det här spelet? Ja, förra sommaren så spelade jag igenom det för första gången. Det har liksom ja, legat roligt. på. Det här, Chrono Trigger har legat längst upp på skämsögen. Eh, spel som jag känner att jag verkligen måste spela. Eh, så förra sommaren tror jag det var, så spelade jag igenom det. Det är ja. förbannat bra alltså. Just ja. Ja, alltså Det här spelet har ju Otroligt bra musik mm. Och tillhör ju också Ett spel som de flesta vill spela Om de mm. inte redan har det så vill man Gärna spela det apropos något helt annat, mm. apropos spel som man gärna vill spela Som liksom låter bra eh, Secret of Mana som vi började spela mm. eh, Det släpptes ju en remake på det mm. eh, HD remake för det eh, För inte alls länge sedan mm. Men det var inte så bra Alltså jag är jag jättehemsk som säger det men det, är liksom, det, det tillhör ju en av de här spelen i YouTube Chrono Trigger eh, eran ja, som man gärna ska spela. Snäs eran. Ja, exakt. De som Otroligt kallas backer, uh... artwork och det liksom känns så lovande men sen mm. när vi satt där och spelade så bara Ja. Oh, nej. nej jag, jag ville jävligt oh. gärna tycka om det. Um, och jag tycker inte att det är liksom. Alltså, nu pratar vi om remaken här. Då. Ja, precis. Uh, jag tycker inte att det är liksom ett uselt spel. Uh, Nej. Men det var, det var så mycket saker som var så här. Uh, simpelt! Simpelt! Och vissa så här enkla saker Vart så här sladdriga. Alltså, det var så här. Jag fick liksom aldrig riktigt någon grepp på vissa saker i spelet. Uh, bland annat en boss som vi mötte, där det liksom var så här att. Jag förstår inte varför mina, mina skott eller mina attacker Inte träffar ja. Och när jag väl träffar så kommer liksom Den här lilla eh, raden Med liksom antal HP Som jag skadar bossen är typ halvt utanför bilden så jag ser liksom inte om hur mycket jag skadar. Och det var mycket såna här konstiga små saker. Ja, det kändes lite ofärd Och det var faktiskt. extremt lätt att gå vilse i det där jävla spelet alltså. ja, ja, det, det, var, kan, det, det håller jag. inte jag med om, men det kändes väldigt simpel gameplay. Mm. Uh, men simpel betyder nödvändigtvis inte enkelt. Det där jag Och det fick på. vi ju erfara. Apropå ja. någonting helt annat här, ja. det här med lokalsinne. Ja. Att där, du du jag... inte ens i din egen ficka som Nej. man säger. Alltså jag kan jag har varit, alltså vi bor ju i Stockholmsområdet. Ja. Jag, jag kan drottninggatan i Stockholm. Och det, det är allt jag kan. Jag kan ingenting annat. Nej. Jag vet ju typ söder också. Liksom. Men det kan ju bero på att de alltid bygger om i Stockholm. Men varför har jag så dåligt lokalsinne? Men alltså, du är ju inte i Stockholm jättemycket. Nej, men alltså, jag hittar ju knappt liksom någonstans. Nej. Jag hittar men, knappt hemma nej. här i lägenheten Du är ju bara dålig på det. Ja. Du är bara dålig. Märkligt alltså. Ja. Det Men, är någon... Jag är så här när, när jag kommer till en stad ja. Då måste jag veta Jaha. Alltså så här okay. norr, söder, öster, väst Jag mm. lokaliserar mig genom det Du är lite av en snusmumriker? Ja, alltså. absolut Så därför när jag kommer till en stad Som inte har eh, Självklara värdesträck Tänkte jag nästan ja. att säga Men vi säger så här, äh, ysta ja. till exempel Jag har ju varit där så sjukt mycket Och jag har mm. alltid lett för att hitta I nya städer Men jag hittar nästan inte där. Nej. För att jag tycker att vissa saker borde vara norr, fast de egentligen är typ öster. Ja. Står du? då märkligt. blir fel i huvudet på mig. Ja, för då kan märkligt. inte jag. Min hjärna kan liksom inte hantera den stadens geografi. Nej. Det är jättekonstigt. För det är mycket såna här konstiga saker som jag aldrig har blivit bra på. Som lokal sinne har jag aldrig tränat. Jag har ja, lärt typ på på att läsa en inköpslista. Det det, det är vad tänker du på väldigt nu? svår v vad är, konst Vad är du tänker på här? Äh, men jag tänker att du kommer hem med jättelustiga saker Men du skriver Jag skriver ja. ja. Då kommer du hem med en smetana men Det är väl samma sak Nej, det är det inte. Nej, men Förpackningarna <laughs> ser likadana ut Ja, men då kan man läsa ja. man kan Men läsa. Du skriver så här obskyra saker på Nä. inköpslisterna <laughs> när, jag, när, jag, när jag ska handla Då skriver du så här eh, konstiga saker Bara för att jävlas med <laughs> mig Jo, bara för att jävlas med Nej. mig Så skriver du konstiga saker ibland Jag sa ju att du inte behövde köpa va, va, va, Den neutrala sist? kokosoljan Ja, neutral kokosolja Jag går på Ica <laughs> som är liksom 5000 kvadratmeter stort och ska hitta Neutral kokosolja Jag vet inte ens vad det är, är det, nå är det någonting man smöjer in sig med Eller är det någonting man har i maten man, man kan göra det, men jag vill ha den i maten Det är därför jag ja. vill att den ska vara neutral Så att den inte smakar kokos om allt jag tillagar Nej, vad var det mer du skrev häromdagen? Också... Jordnötssmör Ja, och då, men, då, undrar jag så så här, så då undrar jag så här. Är det någonting du ska göra någon jävla ansiktsmask av? <gör> eller, eller är det Nutella du menar? <gör> Nutella är väl inte jordnötsmask? Är det hasselnöt? Det är choklad. Jo, men det, det, det är ju någon jävla nöt också. <gör> ja. Det är väl någon jävla nöt i det där skiten också, är det inte? Nej. Nej. Sluta nu. Som ni märker så blir det lite så här trötta, halvfulla, somriga sidospår i det Amma, här avsnittet. Alltså jag har varit men, så trött de här dagarna. Ja, värmen. Fy, jag värmen. har liksom tvingats sova på soffan två timmar om dagen ja. för att överleva. För du säger utslagen. <laughs> du ja. orkar ingenting. Ska, ska vi trampa vidare? det ja, är din låt. Ja, jag tycker vi fortsätter på det här. Äh, en, en låt ifrån äh, JRPG. Äh, JRPGns gyllene tid. Då ja. Super Nintendo Playstation 1. Äh, eran. Så jag tycker vi fortsätter med en klassiker från Final Fantasy 7. Vi måste alltid ha en ah. låt från Final Fantasy varje musikspecial. Och ja, men vet, det vet du, Det vet ni vid det här laget. vi ja, uh, överkänner med det. Ja, så vi ska lyssna på låten Genova ifrån Final ah. Fantasy 7. Är bra. Det där kunde du läsa ah. Ja, Genova ifrån Final Fantasy 7, världens bästa spel. Det, det är tråkigt att behöva säga det för att men man låter som, som en tråkig människa när man säger det. Men ja, Man att, får det Men jag, jag tyckte sen första gången jag spelade och ja. jag står fast vid den idag att det är fan världens bästa tv-spel. Alltså, du vet på Facebook så kan man ju se så här, tidslinje eller inte tidslinje mm. men man kan se den här dagen för eh, sju, åtta år sedan så skrev du det här typ. Ja. Mm. Det var någon gång för inte så länge sen Som jag kollade på det där mm. Mina minnen då ja. Och då såg jag att jag hade skrivit en statusuppdatering mm. Första gången jag spelade Final Fantasy VII Direkt efter mm. Och då skrev jag liksom att jag var helt målös mm. Och att jag tyckte synd Om människor Som aldrig kommer få uppleva det här Du skrev att du tyckte synd Fast till mig, till mig sa du att du tyckte synd om dina vänner Dina närmsta Aha. vänner Ja, du kan säga det, för de lyssnar inte på nej, min podcast. För att de aldrig kommer att ha... Jag vet inte exakt hur jag får parafrasera, men, men det var väl liksom, du tyckte synd om dem att de aldrig skulle kunna uppskatta ett bra liksom, tv-spel. Ja, ja, men ja. vissa kommer ju aldrig göra det. Liksom. Nej, exakt. Man går miste om väldigt mycket. Man går väl, alltså man miste om väldigt mycket saker om man eh, ställer in spel mm. i en viss eh, kategori typ för barn. Mm. Liksom. Så går man ju miste om otroligt mycket. Ja. Mm. Men det är samma sak med böcker. Också, egentligen. Vi kommer alltid till det här med böcker. Ja, kan vi jämen. inte prata om någonting annat? Jag, jag har en annan sak. Ja. Det, här med, det här med Facebook. Ja. Eh, att det här med tidslinjer. Att man liksom kan eh, gå tillbaka. Och se vad man gjorde den här dagen för eh, tre år sedan, fyra år sedan, fem år sedan. Det är 10% kul, 90% procent ja. ren ångest. Ja. För man tänker typ så här, Åh, fy vilken dum emobrud jag var för mm. tio år sedan som försökte citera mörka och djupa låttexter. Typ. Ja, men vi, vi, vi, vi kommer dit. Ja. Det, det man börjar göra när man klickar på den här minnesgrejen, det är att skrolla längst ner och... Antaga sig på alla de här fula bilderna som finns på en som är typ tio år gamla över det här laget. Att man går in och typ tar bort dem och tar bort allt pinsamt som är förknippat med en. Och sen så kan man också eh, se en tydlig utveckling av hur man skriver en status på Facebook. Nu för tiden så skriver man typ, man kanske länkar till en låt eller till en Eh, eller till en artikel, eh, idén, eller svenska. Jag lägger bara upp en helst. bild på barnen. Eller lägger upp en bild på barnen, eller skriver något kul och något spel, eller no no någonting sånt där. Ja, men men, men Det var ju så som Instagram är nu. Ja, typ. Fast Instagram har liksom också gått vidare. För att på Facebook för typ sju år sedan, då skrev man hela tiden så vad man gjorde. Oh. Det står typ så här: mitt namn, och sen typ: städar. Mitt namn, och sen typ så här: dags att ta en öl. Punkt. Ja, oh, alltså jag, jag sönder. sönder jag, jag vill liksom. Kasta mig in i kudden när jag läser ja. mina statusuppdateringar. Det... Speciellt från tiden när jag träffade dig. Ja, Det, det är vidrigt. Men då säger jag, alltså det är så pinsamma grejer. Jaha, typ att jag. Åh, ja, ja. oh, idag har jag varit hos Robin. Jag är ja. ju 18 det är väl, år. Det var väl jättekul. Ja, men jag skriver lustiga grejer typ att nu har vi städat hela lägenheten. Jo, men exakt det oh. är sånt jag menar. Oh, Och han så den... bra, då, Robin. då På Usch. den, på den... <laughs> han då. Det var okust du Nej. På mig själv. På, på den här tiden också. Då hade man ju inte Facebook i mobilen. Utan du var ju tvungen att sätta dig vid datorn, gå in på Facebook bara för att skriva tar en öl. Punkt. Oh. Och sen logga ut och stänga av datorn. Fy vilket vilken slöseri med tid. Ja, men verkligen. Nu, nu lägger man upp en bild på barnen när man är ute och badar Och, typ. och sen så mest för att typ så här familj och släkt Ska typ säga ja vad gulligt att de är ute och badar Och sådär men, men förut var det verkligen ett sådant meningslöst Användande av det här med status här Att folk bara skrev bajsar punkt Jo men det, det är ju på grund av Att statusuppdateringen mm. Den rutan där du skriver ner ja. Då står det så här. Vad gör du nu ja, exakt. Och det har vissa människor tagit liksom bokstavligt ja. Typ jag sitter och bajsar ja. Eller typ gör frukost Ja. Vem bryr sig? <laughs> ja, men det är det jag menar. Ja. Usch. Ja. Bara, bara, det. En liten, bara en liten spaning jag hade Sociala gjort, liksom. medier ja. ja. och den utvecklingen. Du, jag är så trött på Instagram. Ja. Jag har faktiskt gått och funderat på om jag ska lägga ner. <laughs> jo. Ska, ska, Filippa, ja. du är den som kan sitta i soffan och scrolla ja. på din Instagram. Vänta, lyssna nu. <laughs> på din Instagram och så bara, men alltså jag jag har tappat två följare idag. Och jag bara... Gå inte in på det här nu. Det jag, bara, jag bara... Jag bara... Men alltså... Vad spelar det för roll? Det kanske var två så spamkonton som de har tagit bort. Nej. Jag tror att det är två personer som helt enkelt inte bara gillar mina bilder längre. Jag måste börja ta mer selfies. Men, vet du, jag är ju likadan. Jag slutar ju följa människor hela tiden. Ja, men Det är det jag menar. Ja. Nej, men jag, det är ju tråkigt. Jag har ja. Instagram för att jag, liksom, jag sitter och tittar på andra människor. Ja. Och typ läser nyheter och kollar och ser världen. Jag liksom. kollar bara på memes. Ja, ja. Och memes, typ, det är ju världens mest underbara liksom, ja. uppfinning. Eh, men sen typ lägger man inte upp så jättemycket. Eller? Nej, det mest på... Ibland så bara får jag värsta drevet liksom att ja. lägga upp fem bilder på en dator på mm. kidsen. Ja. ja, men precis. Äh. Men det är mest för familj och sånt. Ja. Gör det. Äh, det här är tråkigt att prata om. Okay. Vi går vidare nu. Ja, vi kan inte fastna i det här. Uh, vi vi uh, går vidare till nästa låt och det är din tur att välja är det låt. Ja, det stämmer. Vi har vi... inte pratat så mycket om de här spelen som Nej. vi har... Faktiskt inte, men faktiskt det, faktum är att vi har börjat spela ett spel som är en remake på några av våra mest älskade barndomsspel. Det är faktiskt den här Crash Bandicoot Insane Trilogy som vi har börjat spela lite. Jag har faktiskt börjat spela trean. Jag tycker det är jätteroligt och skitsvårt faktiskt. Men jag tänkte spela en låt från första spelet och låten heter Dr. Nitrus Prio. Hur mm. talar man? Ja, jag tror att Nitris det är Nitrous Briar. Nitrous <laughs> Briar. Äh, Skit samman, vi kör låt. Äh. Nitrus Brio, eller hur man nu uttalar, mm. uttalar det, från Crash Bandicoot Insane Trilogy. Mm. Den här låten är jätteball. Ja. Och jag älskar att de har pumpat upp den en hel del. Den liksom kommer verkligen igång. Det blir lite så här i den. Mm. Eh, den gick liksom förbised, eh, Alltså i det första spelet i originalspelet. Ja. Då tänkte man inte alls på den när man kom till den här bossen. Nej, men den fick sin, sin, ett, ett riktigt ansiktslyft med, med den här uh, insane trilogy. Verkligen. Uh, det, det är ju för jävla snyggt det spelet. Alltså. Ja, verkligen. Faktiskt. Jag älskar så här introsekvensen när man ser den gamla Crash mm. gå fram till en maskin av något slag. Ja, och typ kasta ner några så här gamla lådor, några äpplen, och så går de igenom den här maskinen och kommer ut mm. remastered i HD liksom. Ja. Och sen hoppar han ner själv och kommer ut då. Jag gillar det. Det är lite mm, gulligt. Mm. Det, det, det är ett bra spel. Eh, man påminns ju igen om hur jävla svårt eh, de där spela, alltså hur svåra de där spelen är. Ja, verkligen. Eh, jag fick ju liksom mitt arsle handle to me. Jag tror att våran fyraåring är bättre än mig på Crash Bandicoot. Ja, fast han har också fått eh, alltså utlopp för sin ilska idag. Mm, mm. Han satt och Råkade, ja, jag säga så här, det hoppade någon groda i munnen på vår kära son. Mm. När han satt och spelade Crash 3-an eh, Warped. Ja, han eh, svär ju aldrig. aldrig. Eh, men men eh, Crash Bandicoot har ju förstört vår fyraåriga son. Ja. Så att han, han, även han har börjat svära. Naughty idag, this is on you. Ja, men mm -hmm. det har han lärt sig från mig. För jag är ju inte fin i munnen när jag spelar tv-spel. Nej. Jag är... Verkligen riktigt ful i munnen ja, men, Alltså tv-spel, det tar fram det värsta och det bästa ur oss ja. Alltså det är verkligen eh, Om man vill veta hur en person hanterar svåra situationer mm. Låt dem spela en bana i Crash Ja. Hoppar du mycket grodor, ja, men då vet ni att det här är en stresskänslig människa. Vad heter den där riktigt, riktigt jävla skitnödiga banan? Är det typ slippery slope eller någonting ja, sånt Ja, slippery slope. Det är ah. något sånt där. När det är så här dimma typ. Och så... Nej, det, det är den här när du klättrar upp för någon jävla blöt så här ton på ja, eh, men den är på inte sidan. Jag, jag tycker att de här, den här hängbron... Ja, den är inte... Men den kan du fuska på. Du kan ju gå på repen. Ja, ja fick veta det 24 ja. år för sent. Ja. Det, är ja, ja. Är det. det är inte lätt ibland. Så är det. Mina nerver ja. är redan skadade. Ja. Ska vi gå vidare till min nästa låt. Uh, nu blir det liksom, vad ska man kalla det för? Nygammalt. Det blir liksom en ny låt fast den låter som en gammal låt. Okej. Okay. Ja. Ja. Vi ska lyssna på Fight With All of Your Might ifrån Shovel Knight. <laughs> härligt rimma. fight with all of your might ifrån shovel knight det jag tog med det bara för att det rimmade sådär, nej, det så där härligt. nej det, det, det är ett skitkult spel det är en uh, asbra låt uh, jag tänker på Pirates of the Caribbean fast minus allt det tuntiga i Pirates of the Caribbean typ och sen uh. åtta bitars liksom stuk på Ja, uh, precis. Pirates of the Caribbean vad tycker du om de filmen egentligen jag har deltagit i en konsert ja. Där jag spelade musiken I den här He's a pirate da -da -dun, da -da -dun, ja, da -da ja, exakt da -da ja. Och det är typ det jag tycker om de filmerna ja. Alltså jag har inte så jättemycket att säga om dem Jag är inte så super fan av pirater Nej, det var ju inne ett tag Jag tycker att det är lite töntigt Faktiskt. Mm. jag tycker det glorifieringen av ja, men jag har ingenting med, emot glorifieringen för jag älskar glorifiering av vikingar mm. jag älskar det mm. typ men alltså, så här, pirater det känns väldigt så här. Eh, det känns mest för barn typ mm. tror du ja lite så, ja. så här, att man målar svart på en tand och så att det ser ut ja är... exakt och typ man har så här svart rödrandiga kläder på sig ja precis bara typ. bara ja, ja. Avklippta handskar. Nej, jag vet inte. Men som, om vi ska prata om filmerna där. Alltså. Den första filmen. När den kom. Tyckte jag var ganska bra. Ja, jo men absolut. Men hur många har de gjort nu? Det är den femte som jag kommer. Jag vet inte hundra, kanske. Nej, jag tror att det är den femte som kommer. De har väl lika många avsnitt som vi. Ja. <skratt> nej, jag tror det. 96 avsnitt i sin natur. Pirates of the Caribbean. Johnny Depp. Orlando Bloom Kara Knightley, va? Ja, det stämmer. Förb blandar jag alltid ihop Keira Knightley och Natalie Portman för? Alltså, de är ju lika. Mm. Fast Keira Knightley är nog något yngre. Men alltså, jag, när jag tänker tillbaka så här. Keira Knightley jag kan inte är bästa. Jag kan inte komma på någon annan film som Keira Knightley har varit med i. Jo! Jag tänker bara Natalie Portman i alla dem. Va? Ja. Men hon är ju med i den här filmen som jag gillar. Eh, du är usel Alla på karenina. Mm. Vad är jag usel på? Filmnamn inte han är mer den där åh, vad heter den eh, oj, eh. Du, jag, nej vet du vad grejen är med mig nej. jag kan så mycket ja. så jag måste sortera bland min du måste, liksom, måste liksom, så Cortex googla i ja, din skalle för att exakt, hitta information jag måste säga ja. göra en såhär, sökning men vad sa du, Anna Karenina Anna Karenina Anna Karenina Karenina ja. ja är hon med där hon är med i den är det hon spelar Anna Karenina ja Ja, jag trodde det var Och sen är hon Portman. med i. Sluta. <laughs> Love Riktigt. Actually. Eh, ja, det men det är den där filmen. tragiska julfilmen med ja. Hugh Grant. Ja. ja. Nej. Är han med i den? Love Actually. <laughs> Vad? vet du vem som är med i den? Nej. Du vet han får Walking Dead Rick. Ja. Han uh -huh. är ju typ britt. Ja, jag vet. Och han är med i den. Jättemärkligt. Och sen står de och visar upp där töntiga skyltar i någon scen. Ja, ah, just det. Och den just är det. jättetragisk, den filmen. Jag trodde den skulle vara så här romantisk, men den är ju inte det. Nej. Och Professor Snape är med i den. Ja. Ah, han är otrogen. Alltså the, vad är det här? Skitfilm. The, the late Alan Rickman. Som också är mest känd som sin roll i vilken film? Åh, oh, det är väl den här... Uh, jo, det är skurken i... Jag säger att du är usig på filmen. <laughs> ja, men med Bruce Willis? Ja. ja. Inte Little Web. Okej, okay, är det True Lies? Nej. Nej. Det är Arnold Schwarzenegger. Du vet det Ja, men jag tittar inte på de där filmerna så mycket. I mean, men jag vet ju vilka det är. Bruce Willis, kom ja, igen. Ja, men jag vet. Men kom jag... Igen. Yippie, yippie jag vet, du ja. vet. Men grejen är, om du blandar ihop Kiva Knightley och Natalie Portman, då blandar jag ihop Lethal Weapon och den här. Alltså, Lethal Weapon har ju, har ju ingenting på Die Hard. Die Hard. Die är. Hard. Ja. Fan, men Det är så två filmer. tuntiga action-titlar. Ja. Inte filmer, utan titlarna. Ja. Die Hard och Lethal Weapon. Det är ja, ganska. Alltså. Snarare. Om vi säger så här. Stycken, så här ett, par, ett ja. radarpar poliser som ja, ska. Alltså, ett little weapon. Alltså, ja, men... Det är skit jämfört med Die Hard. Ja, men Kara Knightley och Natalie Portman. Ja. De är, inte samma men de är ju skitlika. Men sluta. Men så här. <laughs> Die Hard borde vi ha ett avsnitt om någon gång. Och se alla Die Hard-filmer. Eller vi gör vi så här: Vi ser Die Hard 1, 2, 3. Vi skiter i. Men, de tre andra. filmer Jag orkar inte. Alltså, vet du? att jag är nog beredd att säga att Die Hard 2 är en av de bästa filmerna Nej, som slut. har gjorts. Du ska alltid... Du du är så sentimental. Du får gåshud av vad som helst. Ja. Och så ska du alltid säga att någonting är det bästa du nu, nu ska du få på nöten Ska här. du inte Lyssna säga nu? att den här vattenflaskan du dricker nu, Saskia ja. mineralvatten kan det kan den nog vara det bästa vattnet du någonsin har druckit? Aj, jag skulle säga att den här mineralvattnet från Lidl Saskia, det är tre av fem. Aha, okay. Tre av 5. yes. Tre av fem, ja. Uh, Lite för stora bubblor eh, okay. Men jag skulle vilja säga Die Hard 2 är fan topp 5 någonsin Alltså den är så bra men jag, Nej ja. jag gillar inte så actionfilmer okay. Det är inte min kopp te ah, ja. Ska vi fortsätta Hopp. med lite musik nu Innan vi blir vänner? Hopp ja. Ja, är Det, min det är din tur att välja låt Ja ja Men då ska vi gå till ett gemensamt favoritspel Om jag säger så mm. Mm. Då har jag valt en låt från spelet Kingdom Hearts Det allra första spelet Och låten heter Versus Final Ansem Det här var alltså låten versus Final Ansem från spelet Kingdom Hearts. Det här spelet är ju så otroligt bra och musiken är ännu bättre. Mm. Och någonstans där i den här totala förvirringen som det här spelet ger sig eller medför så kan vi i alla fall komma fram till att Ansem är väl the bad guy. Alltså vet du vad? <laughs> Story i Kingdom Hearts är så jävla rörig för att jag vet inte för att Ansem är ju också en god karaktär som, är, som heter Ansem the Wise som man får lära sig ja. typ i tvåan ju ja jag kan alltså jag hänger inte med i King, Alltså jag älskar Kingdom Hearts-spelen men seno seno mm, heart nej vad heter den seno ja oh, något på x heter det senomorph eller något mm, sånt där nej inte senomorph nej inte senomorph det är, han ska, är en alien sayonorth heter han tror jag Nej. Jo, skitsamma, det är någonting på X i alla fall och det är massa konstiga namn och det är massa <laughs> konstiga gubbar i svarta rockar eh, sp Spelen Kingdom Hearts är skitroliga eh, Jag älskar dem allihopa, men jag har aldrig fattat storyn Annat än att det är Disney-karaktärer och Final Fantasy-karaktärer Ja, alltså när vi väl spelar det här Då, då sitter jag och typ rålar bredvid dig och typ försöker förstå, pussla ihop de här mm. ologiska bitarna. Det är typ som att sitta med ett tusenbitars pussel och ett barnpussel. Och liksom försöka trycka in i bitarna mm. och få att matcha ihop till någon ologisk, bizarr bild. Och bara, ja men det här, det här stämmer väl. Ja. Eller? Man jo, är aldrig riktigt säker. Men nej. Bra är de ändå. Mm, mm, tycker jag också. <laughs> Faktiskt. Eh, Kingdom Hearts 3 släpps väl typ i januari också, tror jag. Efter så här man, alla... vet eh, man vet Ett aldrig. Man vet vad det är så säger de att det kommer 2025. Ja. ja. Men man, det är en grej med musiken i Kingdom Hearts att man hör ju tydligt att det är Yoko Shimomura, Shimomura som har gjort musiken. Det hör man ju extremt tydligt. Ja, eh, om du tänker på typ den här låten och sen tänker du på typ Final Fantasy eh, 15-musiken och just det här med eh, de här långa. Eh, sektionerna Och ett, liksom, ett piano som hamrar på Utav helvete Exakt. I, i, i moll För att sen nå till dur det, det är väldigt eh, typiskt för henne Att skriva sån musik Man hör alltid att det är hon som har skrivit Ja och musiken. det låter också väldigt eh, det, det här då Ordet är ju visserligen Med negativ klang men barnsligt mm. Mm. Eh, Det passar ju liksom Ett spel som har Disney-karaktärer i sig men det, det är något så här barnsligt, äventyrligt ja, känsla. Det är liksom. Exakt. Det är ungefär som att om Gunis hade varit en japansk anime-typ ja, <laughs> så ja, hade det här det varit samverket. Ja. Det var ganska bra. Ja. Så att, nej, men det, det är fantastisk eh, kompositör. Och eh, vi kommer att få höra mer av henne senare i det här avsnittet. Eh, men nu så ska vi gå till eh, våra önskelåtar Vi har valt ut varsin önskelåt av. Eh, alla er, alla ni som har önskat ja. på, på Instagram och Facebook. Och jag kan inte säga det tillräckligt många gånger. Men följer ni inte oss på Instagram och Facebook så tycker vi att ni ska göra det. För då missar ni på liksom... tiden. Ja, då missar ni ingenting liksom. Nej, precis. Och fortsätta att skicka in. Det är jätteroligt. Ja, men precis. precis. Vi har fått ett mejl. Och man kan mejla oss också såklart till paripixlar.gmail.com Vi har fått mejl från Jack. Han skriver, hej, par i pixlar. Satt och funderade ett bra tag på bosslåtar som jag gillar. Och kom på att det var svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Det finns ju många låtar som man direkt tänker på. Så som One Winged Angel från Final Fantasy VII. Men jag ville komma med några man kanske inte tänker på direkt i alla fall. Först ut är denna låt. Som jag minns väl. När man mot slutet ska ta ner sista bossen. Och vem kommer att förstör om inte Metta Ridley. Ridley-musiken har väl alltid varit bra, men just denna ifrån Metroid Prime gillar jag starkt. Vi lyssnar på Meta Ridley Battle ifrån Metroid Prime. Meta Ridley Battle ifrån Metroid Prime. Bra låt. Bra låt. Bra låt. Och tack för ditt mejl. Det är mm. ju precis så som du säger. Man sitter där och tänker att ja, men bosslåtar det är jätteenkelt. Mm. Ja, men det är inte så enkelt när man väl sitter där. Nej, man det är vill, svårt. Man vill ju liksom hitta de här undan gömda lite glömda låtarna. Mm. Och då, det, ja, det är inte så rätt faktiskt. Men det här är en härlig låt, för att den tar ju den här gamla Super Nintendo-låten och typ mixar in den i ett en större eh, ett större, arrange, ett större arrangemang. Eh, för man hör fortfarande nästan 8-bitars och 16-bitars-versionen gömd i den här pampiga... Ja, det är skitkort. Det blir liksom en hommage mm. till de gamla spelen och även till... Spelarna ja, som känner igen. Mm. Jag älskar när spel. gör så. Jo, men exakt, exakt. Det är faktiskt en väldigt, väldigt bra låt här. Och, fan, lite Metroid. Det är liksom, skadar ju aldrig sådär. Aldrig. Tack så jättemycket Ja, tack för din önskning ehm, Ska vi gå vidare till, till önskelåten som du har valt ut? Ja, det stämmer Innan vi fortsätter så måste jag bara göra två saker Nej. Ehm, jag måste öppna fönstret lite mer Så det kanske kommer in ännu mer ljud från gatan här ute Men Aa, det är skitsamma Och ni kommer känna vårt svett Och vi måste ta en till öl För vi, hörruv, vi, vi, vi kan ju inte ljuga Tyst, vi kan tyst. Inte ljuga. Robin, tyst Vi kan stanna mellan oss Men sen, sen, semestern, sen semestern börjar så har vi ju druckit alkohol varje dag jag har druckit ganska mycket alkohol men alltså Jag har man, kanske man, tagit en men man, man ligger, Eller fem man, li, man ligger och sover sen Då svettas man ändå ut allting alltså man, man är pigg när man vaknar ändå Det är det som är så jävla konstigt Ja, så. alltså jag har typ vant mig vid att se dubbelt nu <laughs> ja. Jag måste öppna min öl nu Fan, den femte är så jävla god vi ska ta en till önskelåt här. Och det är faktiskt en låt som du har valt ut. Ja, det stämmer. Och då är det en kommentar här från på vår Instagram, alltså. Mm. Det är från Andreas Rosén 81. Han har valt låten eh, Sif från Dark Souls, och han skriver så här. Om man kollar någon. Ja, vad står det här nu? Vatividja. Ja. Vad är det? Ingen aning. <laughs> Okej. Okay. Skratta ja. inte åt oss nu, Nej. det står så i alla fall Vi kan, bla, bla, bla, bla, bla. Video. Vi kan ingenting om Dark Souls Nej. Nej. Om storyn bakom Seaf Så blir musiken tillsammans med själva bossfighten Något riktigt extra När man mot slutet lyckas hacka ner Seafs hälsa tillräckligt Att stackaren börjar halta om man Vänta Jag måste läsa om ja. det där för jag tror Han har skrivit en mening som är mm. Som inte tar slut Eller som tar slut Inte något riktigt extra, det är därifrån. Eh, när man mot slutet lyckas hacka ner Sivs hälsa tillräckligt att stacken börjar halta. Om man spelat igenom delsen scen innan och fått den alternativa introscenen till fighten för Siv så känner man igen sig när han var liten. Det är så mycket känslor och teman som förstärks av ett utsökt musikstycke. Och jag kan, inte behålla, jag kan inte annat än hålla med Så därför valde jag den här låten Som en önskelåt Det är alltså låten Great Grey Wolf Sif från spelet Dark Souls mm. Underbar. Det här var alltså låten Great Grey Wolf Seaf från, från spelet Dark Souls. Musiken är bättre än spelet. Jag gillar inte Dark Souls. <laughs> ja, det tror jag inte att alla håller med dig om. För det är ju otroligt hyllade spel. Men man kan ju säga så här att spelen är så fruktansvärt svåra att du och jag som liksom har en koncentrationsspann på tre sekunder och mm. ja, vi behöver liksom snabb action typ. Vi klarar inte av sådana här spel. Det kan man väl ändå alltså, säga. Det är jag, svårt. Nej, men för oss. Alltså jag har sagt det förut, men alltså jag ville ju på riktigt börja spela de här. Ja. Eh, Dark Souls och Bloodborne. Jag har pratat om det förut men ja. eh, du vet så här, jag, vill ju, jag typ la mig i sängen och grina efter en kvart ja, men att typ, att jag, så här, ska det ha... vara så här svårt? Ska det vara så här? Det ja, är plus. Men. Ska det vara så här? Var så här? Var så här? Ja. Efter fem minuter så har man dött 70 gånger. Då bara nej, jag kan göra mer. Jag kan läsa en bok istället. Ja. Alltså typ i tutorial jag skulle typ hoppa över ett stup och hitta en jävla grej där. och sen så, när jag gjorde det så sen skulle jag hoppa tillbaka där ramla jag ner så fick jag ju om hela tutorialen och det var typ så här 40 minuter Oj, eller någonting. Ja. Och sen typ så bara så springer du runt massa skuggor samtidigt så här är det här andra spelare nu Kaun. eller Ja men det är väldigt mycket så här du får you'll have to figure it out your own. liksom ja. on your own. Alltså jag, jag gick seriöst och jag var så arg så att jag blev ledsen det, det, det är ett tema som jag har I vissa spel att när jag blir, Vissa spel kan jag bli förbannad på Jag slår mig på benet och skriker Fan, jävlar och skit Och du vet, så här, fulare saker Men vissa spel Känner jag mig bara så Lurad av Så att jag liksom stänger oh, av nej. dem Och är liksom ja Ledsen Ställer tillbaka dem i hyllan Sätter mig i soffan och tittar in och så i väggen En ledsen och... fjol spelar I ja. en... Det, men, Dark Souls är ett av de spelen Men även Final Fantasy Tactics eh, äh, Det är ett skitspel har jag, nej men jag har alltså på riktigt känt mig liksom sårad av men det du spelet sörja det. Nej men alltså, Jag blev liksom Jag blev ledsen äh, Kolla en uh, playthrough på uh, Youtube Om du så gärna vill se det Jag hatar Final Fantasy Tactics ja. Eh, ja, eller men... så här, okay, Jag ska förtydliga Jag hatar Final Fantasy Tactics War of the Lions, det är ett jävla skitspel jag har ditt namn. Ja. Men du, ja. Dark Souls Great Grey Wolf Seaf. Lyssnar... Ja. Ja. Ja. ja, men Seaf. Ja. Ja. Ja. Den här låten var ju, jag blev jätteförvånad när jag lyssnade på den här mm. låten. Otroligt bra. Och den påminner faktiskt om den här filmen. Nu kommer jag och mina titlar nu igen. Jo, ja. Corpse Bride Tim Burton's Corpse Just Bride Det, det känns det. Lite, så här, eh, lite så här gotiskt, mm. eller mm. hur? Okej okay för ja, att det är ett riddarspel absolut. Och jag menar att man befinner sig i någon form av mörk fantasyvärld mm. Men all musik behöver ju nödvändigtvis inte vara gotisk Alltså i sådana här spel Nej. Vanligtvis brukar det vara lite ambient eh, Lite flytande musik Lite mattor med stråkar i bakgrunden Lite storstadslagna trumpeter mm. bla, bla, bla. Men den här hade liksom mer... Eh. En känsla Ja men de hade Deppighet. den här mörka ja. Lite gotiska stilen Som typ Tim Burtons filmer Och då framförallt kompositören Danny Elfman mm. Alltid mm. medlar. Jag gillar den här låten jättemycket Och jag älskar att det är en jättestor varg också Eller hund eller vad det nu ska vara Men apropå Tim Burton Ja. Vi, det känns som att vi hoppar in på film hela tiden Men alltså Tim, Tim Burton Vad har vi för relation till Tim Burton Jag tycker att han är väldigt bra Vad har han gjort för filmer Night Before Christmas. Ja ja med uh, den har man sett Corpse Bride. Edward Scissorhands. Ja. Ja. otroligt bra film. När jag var liten mm. eh, då, då fanns det ett Jo, men den här den här barnserien. Eh, vad heter det? Da -dan, da -dan, da -dan, en den, da da Ja precis ja. när de läste från en bok mm. eh, med liksom röster och det var lite musik och väldigt eh, ja, teatraliskt på det sättet. Och då minns jag så tydligt att jag och min familj var på väg bort och jag hann inte se klart det här avsnittet av en bok för dig mm. men det handlade i alla fall om heter han? Jack och Jättepumpan Jättebranskälken? Nej, men då är det inte Jack ja, men Jättepumpan Ja men någon jävla pumpjävel, kom till saken <laughs> Va? Men det funkar ju <laughs> inte om du inte vet vilken den är Nej, okej, okay, men jag har inte sett den eller läst den. Jag läser inte böcker. Inte ens barnböcker. Men vet du, vi, vi skiter i det här. Nej, men fortsätt. Nej, vi skiter i det här. Jag har säkert tänkt fel. Nej, men va, vad Nej. skulle du komma till? Jag fick för mig att Tim Burton har gjort någonting av den. Ja, det kanske han har också. Skitsamma. Alltså. Okay. Jag glömt bort. Jag gillar, jo, men jag gillar han. Ja, Nightmare Before Christmas har vi väl alla sett. Ja. Corpse Bride var ju lite av en miss, va? Nej. Jag tycker han är ah. bra. Victors ah. team på piano Satt jag tragglade med evigheter mm. Otroligt bra låt. Jag kan rekommendera en kortfilm som Tim Burton har gjort, som heter Vincent. Mm. Den är väldigt bra. Det mm. är nog det bästa han har gjort, tror jag. Han har väl gjort, uh, har inte han gjort Beetlejuice? Jo, det måste han väl ha gjort va? Ja, jag, jag tror det. Tror med med vad heter det? Michael han? Keaton. Michael Keaton ja. Och Why Ryder Rider? Är det Michael Keaton i Beetlejuice? Ja, Otlart. eller? Men se, se Vincent. Det är topp fem av det han har gjort. Han har gjort eh, också den här Dark Shadows. Mm. mm. Är det den med han Harry Potter? Ja. Jag menar han är i något jävla hus. Daniel Radcliffe är i något hus? Nej, va? Vad är, det är för Johnny den, då? Depp. Det är ah. Johnny Depp som är typ en vampyr. Ja. Ah. Det är ju liksom ah, den är baserad på typ en sån här gammal TV-serie. Ah, ja ja. Okej, okay. jag har ingen aning Och hon, Eva Green Som alltid klär av sig naken Ja just det Hon är med i den är inte hon gift med Tim Burton? Nej, det är Helena Bonham Carter <skratt> Vad är det? De är skitlika ju <skratt> <får> <skratt> Vad sitter du och säger? De är jättelika Men slut Jo Men vet du, du har ju inte så mycket att komma med Nej Jag förstår att man inte har alla hästar hemma När man såg med mamma tills man var tolv <skratt> Ja, du visste att den här skulle komma, nu fi Fy! Fy! Jag kan säga här grejer i podden. Jo, fi Fy själv! Ja, jag sov med min mamma tills jag var typ 12 eller någonting. Det förklarar så mycket! Det känns som att poletten har ramlat ner. Ja, kanske. kanske. Härligt! Oh, jag känner mig så lättad. Nu vill jag spela musik istället, för jag tycker att vi landade på något roligt ställe här. Ja, jag, tycker... jag vill spela en låt som heter Magician Battle från The House of the Dead. Arkadversionen Vi har lyssnat på Magician Battle Från arkadversionen av The House of the Dead Rising Sun Nej, House mm -hmm. of the Dead Ja, det här är andra gången vi spelar den här Ja, det är det ja. Du har spelat den i något annat avsnitt Men det gör ingenting, Nej. för den är skitbra Den är, svinbra. Den är skitbra Det är också eh. så här, man blir så förvånad alltså, vet Vad, vad gör? är det här för någon bra låt? Vet vad vad är ett sånt skitspel? Vet du vad vi gör? Jag, jag tycker vi klipper in 10 sekunder Av röstgårdespelet i, i det här spelet Ja Goldman, do you know what you're doing? I'm fully aware of what I'm doing. Can't you see? Man committed a sin, disturbing the life cycle of nature. The original sin that man is responsible to. To protect the life cycle. I have made a creature to rule over mankind. This is the final battle. Show yourself our new ruler, the emperor. It's not the best som fan. mänskligheten har skrapat ihop. Ja, ah, fan är det som händer. Ja, alltså, det, ja, det, är, det är nästan värre än Jill Sandwich. <laughs> ja, men Jill Sandwich är i alla fall på korrekt engelska. Ja, det här, det, det här det, det är ju... Ja, det är fruktansvärt. Alltså. Ja, ja, men det är ett det. kul spel. och Jag kan faktiskt slå ett slag för eh, House of the Dead- Uh, jag tror att det heter uh, The Return to House of the Dead eller någonting till uh, på, Wii. Wii, på Wii. Där får du House of the Dead 2 och 3 i någon så här liten bundle och det är jättekul att spela med Wii motsen. Mm. Uh, det syns va att man inte tog in ettan också där. Jag förstår inte varför man inte gör det. En flopp var ju det här House of the Dead. Overkill, eh, när, man, när man skulle stava. A typing of the dead. Vad är det? Jag tror att jag skulle vara jävligt bra på det ja, Men fy, men, vilken stress Men har också? du sett hur zombierna ser ut i det, i det spelet? De kommer, eller, nej, inte hur zombierna ser ut Utan hur, alltså hur karaktärerna i spelet ser ut ja eh, men de kommer ut med en skrivmaskin De, de, de har typ en liten tangentbord framför sig Och sen har de så här lite Dreamcast på ryggen Så går de och nej. klickar så här och nej. Ja, det, det är lite kul ut, ja. Fax, men... En jävligt bra låt Udda egentligen, att ett sånt här liksom, konstigt och udda arkadspel Har sån jävla bra bossmusik alltså ja, Verkligen? Och den här bossen är ju märklig. Alltså, den är konstig bara. Det minns jag ja. inte, ja. Han flyger runt och typ. Jag vet inte vad han ser ut som. Han har typ en jätt, jättelånga fingrar. och ser som säger, Han ser typ ut så lite grann som så Mewtwo-typ. Pokémon-Mewtwo. Typ, så här flyger ja. runt. Fast, jag kommer bara ihåg att jag såg det här spelet på Gotlandsbåten mm. Den gamla Gotlandsbåten ja. Som vi har pratat om så många gånger. När de hade så arkadmaskiner. Ja. Och jag fick aldrig spela de här, så jag fick bara se den här intro. Eh, Ja, precis. Ja, där, det så, där det står så här, insert coin. Mm. Så bara ser man en liten introsekvens Det såg jag. Hela tiden. Ja. Så, typ. ja, det är bra, bra, bra jävla spel, alltså. mm, Bra jävla spel. Um, ska vi vidare till din näst sista låt? Ja, det stämmer. Man kan ju inte tala bossar om man inte har med King K. Rule från Donkey Kong Country. Så här kommer hans låt. har alltså låten. King K rule från Donkey Kong Country. Det är det också här. lite pirattema? Ja, ja. men bra. Mm. Ja, den, den har liksom attityden. Jag det är tuntigt eh, avklippna jeans nej, nej, nej. Det här är liksom... Jag tror att eh, låten heter så här Gang Plank Jag vet. Ja. Men det är Jag vet. Fantastiskt låt Och den, den känns ju jävligt somrig också av någon jävla anledning. Ja, lite båt, ja. lite hajar, havet. Ja. Och en jävla krokodil som man tror är död. Som hoppar upp. Och sen så kommer eftertexterna efter texterna. Och sen så bara börjar den där jäveln leva igen. Ja. Undrar några gånger han har lurat mig. Jag har glömt det där. Varenda gång jag har kommit ja. till honom. Man har ju typ klara spelar då liksom. Ja, det har man väl. Men det är... Ja. Fan, Donkey Kong Country. Det är också ett sånt här spel som när jag började spela igen nu. I och med den här SNES Classic. Så insåg jag hur jävla svårt det är. Det är också ett sånt här spel som, typ, som Crash Bandicoot. Det är så här... Uff. Fan, klarade jag det här när jag var typ sju år? Ja, jag fattar inte. Och Dante som bara... Pappa, kan vi spela Donkey Kong Country? Du bara nej. Nej, inte För att igen. det är typ fysiskt omöjligt. Ja, jag, jag svär. Inte? Alltså, jag svär så mycket när jag kommer till den där förbannade jävla vintervärlden. Alltså i... det är så svårt. Det är så spretigt liksom. Alltså första världen är jätteenkel. Sen så bara... They crank that shit up ja. 3000 procent till världen tre typ ja, det är vidrigt, alltså. men det, det, de är fortfarande roliga men de är fan av är också så här. de har blivit så alla svåra man klarade av sådana spel när man var liten för det var innan man var järntvättad av sociala medier och mobiler vad va har det med sådana att göra jo men det är så återknyta till Instagram hur det är dåligt och Facebook men jag förstår inte vad du menar jo men det är så foli hatten på nu Robin Sätt på det. Vad fan pratar de? Vad, vad, vad, vad har det du med? Du sa ju det. Hur, vi kan vara så, hur, hur man kunde vara så bra på det som liten. Ja. ja. Vad har det med Facebook att ja, göra? Vi är. <laughs> du är snurrig. Nej. Nu har ju den här. Ölen började ta Nej. På dig. När man var liten då var man ute och lekte Jag nog vilja säga kottar och att... ja. pinnar Och man hade fantasi Man klarade av sådana saker Ofta inte du kunde sitta i 5-6 timmar och du samma boss jo. Ja. Sätter du ett sånt spel i händerna på en 13-åring Då ger de upp efter fem minuter ja, är att, Vi att är liksom, att man liksom vana vid snabb snabba fix ja, Vi har ingen ja, ja, tålamod ja. Vi har ingen fantasi vi kan, liksom inte, vi kan inte lösa problem på samma sätt Jag tror det Alltså, I mean, jag att är stark. I i hear you. Jag förstår vad du menar nu. Ja. Absolut. Ja, okay. mm. Det är inte jag, Ölen som talar. Det är mitt förnuft det. som jag köper talar. Det, jag köper det. det är det här, den här Filippa som säger så här: Jag har blivit gammal nu. Mm. Du vet, när man kan titta tillbaka och säga: Det var bättre förr. Mm. Det är den sidan av mig som talar. Men det var ju så där när man var liten att man. Man försökte tills det gick. Alltså, när man gick eh, till. Jag till... var lika dålig då också. Jag ska <gåll> ja, <säga> men såhär, <gåll> när, när jag var liten, Man gick till, till videoaffären och hyrde spel. Eh, jag kunde ju gå dit redan på tisdagen. Jag skulle få hyra spel på lördagen. Men jag gick dit på tisdagen efter skolan och tog eh, förpackningen till det spel som jag ville hyra och så gömde jag det inne i butiken. Alltså, typ bland... Oj, för att ingen skulle för kunna. För, för att ingen skulle kunna hyra det. Men hjälp, så att, ja. På lördagen då gick jag. Vad gömde du det? Bakom hyllorna det var ju såhär, du vet, Om du kommer ihåg hur det såg ut i en videobutik mm. Det var som vita stålhyllor Lite lutning på med filmerna på rad såhär. Baksidan där så fanns där små fack typ. Och där kunde man liksom Om man tryckte till lite så kunde man sätta fast En, liten, en sån här VHS-fodral där bakom Så det gjorde jag det Så jag gick dit liksom på tisdagen, tog Megaman X och sen så satte jag dit där Så kunde jag gå raka vägen in på lördag där Och bara gräva upp den där bakom hyllan. Det här ska jag hyra Och sen så mm. gjorde man det Så att då, då, då var det ju det spelet man hade eh, Över helgen Och då det, Ja Fast man, man på en boss Det var bara att försöka tills det gick ja. För att Annars var ju helgen förstörd Då var man ju tvungen att gå ut istället och... Men livet var nog lite lättare Förut Tror ja, det? jag. Det var lite inte. mer simpelt ja det känns som att världen är mycket mycket större nu. Ja, men det är det nu och mycket stressigare och hetsigare Dante vet ju mer saker om omvärlden än vad jag visste när jag var fyra år står mm. jag var mer skyddad liksom. Ja. faktiskt märkligt, märkligt. globalisering ehm, ja. ska vi vidare till min sista dans för den här yeah. sommarkvällen som yeah. har bjudit på en jävligt mycket variation, Väldigt måste jag säga. En märklig diskussion. Ah. Ja, låt gå. Uh, vi ska lyssna på en låt som jag hittade när jag gjorde research för det här avsnittet. Uh, det är nog ett av de konstigaste liksom, låtvalen jag har gjort i den här podden. För att jag satt och tittade på vad Yoko Shimomura hade gjort Tidigare. Hon som då har gjort musiken till bland annat Final Fantasy 15 och Kingdom Hearts och hon har gjort en jävla massa grejer. Hon hade gjort eh, musiken till ett spel som heter Mario and Luigi Bowser's Inside Story. Och där var jag lite nyfiken för att jag har ju aldrig spelat det här spelet, men jag vet ju väldigt mycket om det Det är DS-spel Vi har ett av de där spelen Vi har det här Partners, Partners in time. time Ja, precis Men så jag började lyssna på det här soundtracket Och insåg hur jävla Jävla bra det var Sjukt bra Så jag tänkte spela en låt ifrån det soundtracket Och låten cool. heter The Last Battle Även denna låt The Last Battle ifrån Mario and Luigi Bowsers Inside Story. Um, det finns så himla mycket Mario-spel. Ja, det gör det ju. Hotel Mario. Shit. När han öppnar ett hotell. Men va? Vad ska jag göra det för? Ja, jag vet Håller inte. Håller han på med? Uh, Marios Time Machine. När han åker runt och, och lär oss spelare om USAs historia. Nej. Mm. Där man måste. Ja, han lösa... har mycket att göra nu när han inte behöver rädda Peach längre. Ja, där måste man lösa så historiequiz för att kunna gå vidare till nästa värld. Nej. Luigi is missing. Känner du till det? Nej, borde jag. Nej. Nej. Kanske inte. Nej, Nej men du, den här var jättefin ja, mm. ja den, den är skitbra eh, ja. Det var faktiskt eh, även en lyssnare på Instagram eh, Colorful Games Som eh, rekommenderade den här låten också Det var så kul för att jag trodde liksom att jag var lite ensam Med att tycka att det här var typ Jag trodde att jag hade hittat världens bästa eh, Bosslåt det var och, sen var det som, och sen så var det någon som hade önskat den. Så jag bara fan, jag är inte ensam om man har hittat det här. <laughs> uh, men det är en skitbra låt. Man hör verkligen att det är Yoko Shimonura som har gjort den här låten. Det är så jävla tydligt. Dramatiska pianogrejer och uh, strängar och allting. Och det är sjukt att det liksom ändå låter så bra på en liten DS-kassett att de ändå får det låta så jävla stort på något ja, sätt. Ja, det är imponerande. Varför Jätteimponerande. Då är man en bra kompositör. Absolut. Om mm. man kan jobba minimalistiskt ja. men och förmedla en stor bild. Exakt. Ska du spela sista låten för ikväll? Ja, det kan jag väl göra. Ja. Eftersom du ber så snällt. Mm. Ja. Jo, men jag har ju valt en låt från ett spel som heter Castlevania Symphony of the Night. Och låten heter Dance of Illusions. Vi alltså låt en Dance of Illusions från spelet Castlevania Symphony of the Night. Och här måste vi ju säga det här fantastiska soundtracket är kom komponerat. Komponer komponerat, ja. <laughs> komponerat av. Komponerat av Michiru Yamane. Ja, fantastisk ja. kvinna också. Ja. Eh. Mycket kvinnor som gör Castlevania och fan Soundtrack. Ja, men visst, är det, visst ja. är det Vi har även sett den här kvinnan live På vi? den här Castlevania-konserten som, som, vi, som vi träffades på första gången Ja, just eh, det Eller vi träffades inte Hon var ju hedersgäst och spelade eh, Några av, några av styckena själv Där på konserten det var Fantastiskt Bästa konserten jag har varit på Topp fem i alla fall Någonsin, tror jag Det var Järligt jag som bra. gjorde det. Ja, bra bra, bra <laughs> låt också bra låt. Men det, det, det jag tänkte på när vi tittar på listan här Med, med låtar, det är ju mycket eh, Utav de här eh, spelserierna Som vi återkommer till, liksom Mega Man Chrono Trigger, Final Fantasy, Crash Bandicoot eh, Mario Castlevania, det är ju liksom det är ju spelserier som vi verkligen älskar. Och det var också det vi hade lite i åtanke när vi satt ihop den här listan. Vi ville göra liksom ett litet best-off-band till er lyssnare nu när det är så jävla varmt ute. Och Självklart. ni kanske har semester och njuter av värmen. och sådär. Att vi plockar ja, upp det bästa åt det. Liksom. Alltså det är ju lite av en utmaning att komponera såna här musikspecial eller listor i, i stort. Mm. För att hur ska man liksom ta all spelvärldens musik och liksom hitta en bra lista som eh, både förmedlar den här gamla retromusiken, det här nya, det här storslagna, det lite eh, bitpop-aktiga. Mm. Det är ganska svårt att hitta sådana här listor. Men jag tycker ändå att vi har fått... The best of the best, liksom. En ja, ganska bra så. blandning. Mm, mm. Vi har liksom de här klassiska Final Fantasy och lite annorlunda också. Ja, lite sådär. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här listan. För det ja, har jag gjort. det är klart att ni har. Ja, det ja. är klart. Om vi ska börja packa ihop säcken mm. för oss. Vi vet ju också för en gångs skull, vad vi ska göra nästa avsnitt. Vi ska göra en topp 10-lista, eller hur, Filippa? Kommer du ihåg det nu? Ja, ja. nu kommer jag ihåg. Mm. <laughs> jo, vad, blir, vad blir nästa avsnitt? Top 10 Super Nintendo-spel. Oj, oj, oj, oj. Oj oj Vi gjorde ju en sån här topp 10-lista förut med Playstation 3-spel, tror jag det var, va? Där du och jag gör varsin liksom, topp 10-lista och jämför dem lite och eh, försöker då hitta... De bästa spelen till ja, men, Super Nintendo. Men, komma fram till någon form av slut. Ja. Det kommer bli fucking omöjligt ja, att alltså göra. Alltså att narrow it down. Eh, det kommer bli skitsvårt Och därför um, behöver vi er hjälp. Ja, exakt. Ja, jag känner lite så. Ni ska också komma med vilka. Liksom, vilka, vilka, vilka är de bästa Super Nintendo-spelen? Liksom. Ja, skriv, ja. Skriv till oss varför också. Precis. För det kan ju vara liksom att man känner jättestarkt för ett visst spel mm. men som ingen annan tycker om. Jo men exakt. Och så vill man ändå liksom hedra de här storslagna spelen som banade vägen för uh, ja, framtida spel. Mm. Mm. Så äh, det, det är en svår uppgift men det ska bli jätteroligt. Vad var det man sa förut i tidningarna det så här kamratposten och sånt när man, när man skulle låta cool och skriva till sina till så här nya brevvänner. Då var det typ så här hej jag är en podcast på fyra jordsnurr. Ja, eller vårar. Eh, fyra, liksom. fyra vårar. Jag tycker nu att du ska fatta pennan och skriva så till oh. paripixlar.gmail.com Ja, vad fint. Fast ja. vi är fem år. Är vi det fem år? Ja, men det var innan Dante. Ja, just det. Vi, är fem. vi har på i fem år. Shit. Shit. Åren som går. Det var någon som, det var någon som skrev också till, till oss um, på Instagram tror jag det var. Eh, tack för alla år. Av glädje. Ja, alltså och då, då blir det så man ju ställd. Just det, vi har hållit på i flera år med Vad det här. håller vi på med? Jag vet det, Svelippa. <laughs> um, men Ägat, som sagt, uh, vill ni oss någonting så maila oss. Uh, vi, är också, vi är nog mest aktiva på vårt Instagram-konto, Paripixlar. Uh, så att gå in och följ oss där. Vi finns på Facebook, Paripixlar. Uh, man kan också lyssna då på den här podden, vilket ni gör nu. Uh, man kan lyssna på den via videospelsklubben.se. Uh, iTunes, Acast uh, eller typ alla poddappar som finns där ute. Och jag vill också slå ett slag för den här spelportalen eller basen som vi mm. här rör ifrån, videospelsklubben.se Vi har ju haft hand om deras konto i en vecka nu och vi turas om lite. Deras alla... konto Ja, men mm. precis. Uh, alla vsk -are. Alla kollegor hjälps så att ha eh, Instagrammen nu under sommaren. Och det är lite mm. roligt sådär. Och det finns massor av gott material på videospelsklubben.se mm. Så glöm inte bort att gå in där. Nej, under sommaren. Vi hoppas att ni också har en fortsatt fin sommar. Vi tar inte sommarlov. Vi kommer tillbaka snart igen. Precis det som stämmer. vanligt. Eh, då med topp 10 Super Nintendo-spel. Ja. Nu ska jag bara säga en sak till, Filippa. Nej. Bäckröding. Portugisisk örlogsman. Det är ingen fisk. Det är, det är en manet Men det spelar ingen roll. Det där är fel. Av. Det är en jävla manet. manet ja, men Philippen. det är ett vattenlevande djur. Nej, nej, det här går inte fiskar, sa vi. Nej. Ingen, då kan jag, vattenlevande säga, och då kan jag säga amöba. Ja. Nej, för det ska vara fiskar. Nu säger jag sik Okej. Okay. Men det här har jag redan sagt. Nej, precis. Jo, sluta. du har sagt sik förut. Men jag har lärt mig att äta fisk. När du, sa, när du sa flundra, mm. då sa jag nej, jag har redan sagt det. Sa du sa eh sik då. Du, jag säger Bäckröding, du får hitta en egen. Jag har ju suttit och... Men Filippa, det jag finns ju... hur många fiskarter jag som helst. Jag har tänkt på den här portugisiska mannen jättelänge ja. nu. Stäm, sarv, lake, Men sutare, usch. ål. Kom med någonting konstigt Baracuda. nu. kuda. Bra, tack. Hej. Puss, hej.